Příjimač skončil. Vojní už věděli, jak se mají zachovat, aby se nedostali do rozporu s platnými řády nebo dokonce se zákony, a tak byli uznáni schopnými nastoupit na vymezené pracoviště. Stavby v českých Budějovicích, Vimperku, Janovicích nad Úhlavou, Táboře i jinde čekaly na jejich pomoc. Po zdravotní selekci zůstali v nepomuku trvale jen šoféři, skladníci a strážní oddíl. Jinak byl Prapor znovu rozdělen do rot.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 Kdo by měl ručičky dozadu, ten u mě spláče nadvědělkem. S vlákačima se nebudu mazlit. To ať každý veme na vědomí. Práce šlechtí člověka a proto budete makat jako mourovatí. Za dva roky budete tak zúšlechtěný, že vás doma ani nepoznají. Jmenuji se Hamáček. Co to znamená Hamáček?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 Soudruzi, mezi váma jsou různá čísla, který si myslejí, že na ně neplatí a že si z představených budou dělat šoufky. Tak to teda ne. Buď budete uvědoměle ukázený, nebo budete zavřený a zčernáte. Každý si může vybrat podle vlastního uvážení soudruzi. Teď si zbalíte plnou polní a za půl hodiny budete nastoupený tady na tom místě. Pomocí automobilů se přesunete na místo N, kde budete ubytováni. Na místě N se rozvíte svou novou vojenskou adresu a budete seznámeni s dalšími úkoly. Má někdo nějaký dotaz? Nikdo? Pozor, rozkaz! Janovice nad úhlavou. O malém městečku nedaleko Klatov bylo na vyšších místech rozhodnuto, že poroste do Slávy. Právě zde národní podnik Armastav začal stavět rozlehlá kasárna, budoucí domov celých generací mladých mužů. Na několika hektarech orné půdy se začalo rýsovat budoucí staveniště. Celý prostor byl řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským rozvědkám. Uvnitř pak měli pracovat kulaci, faráři a jiné podezřelé živly, což s ostražitostí a bdělostí značně kontrastoval. Několik minut od pracoviště byl další vojenský prostor. Mezi lesíkem a potokem se krčilo několik dřevěných baráčků natřených k chaky barvou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 Teploměr ukazoval dobrých 20 pod nulou a astmatici s revmatiky na to citlivě reagovali. Bylo nutno nadspat piliňáky a zatopit. Teprve potom bylo možno se zde trochu rozkoukat. Svobodník Halík se opět rozječil, byl povýšen na velitele Čety a hodlal si tuto poctu zasloužit. "Neplakat se a makat, povzbuzoval podřízené. Všechno vidím, leno, Držel Držil frajt, se nebo přes ní dostaneš. Ozval se náhle spod kolny, kde pilní vojáci spali bubny do piliňáků. O halíka se pokusil infarkt. Kdo to řekl? Zapištěl. To si zadpovíte! Ale ten, kdo se takto projevil, nebyl žádný vyděšený nováček. Vojín Stanislav Horák sloužil již pátým rokem a byl celkem šestkrát souzen pro dezerci vegetoval stále mezi nepomukem a vojenskou trestnicí v Bochově, aniž ho to zvlášť hrmoutilo. Když svobodník zjistil, že autorem urážlivého výroku je nebezpečný kriminálník, odplyvl si a odklusal ječet na opačný konec tábora. Vy, pánové, oslovil nováčky horák, už všichni budete doma a já tu pořád ještě budu sloužit. A furt budu utíkat, protože mne nikdo nepředělá i kdyby se posral. Já mám rád svobodu a komu se to nelíbí, tomu rozbiju držku. Můžeš hm, co to stojí za to? Pokrčil ramení Falin. Stojí, kamaráde. Stojí. Ten, kdo ještě nikdy nehodil majora od pěšáků do výkladní skříně u cukrády, to nikdy nemůže pochopit. Ale já dám klidně za jeden krásný okamžik třeba půlku života. Kdyby člověče toho majora viděl, Vyjevenej ksicht, prdel mezi krem a pořád tomu nemohu věřit. Něco na tom bude, připouštěl Černík. Ale pět let vojny je nelidský úděl, to chce nátoru. Zase tady hodně pamatuju, chlubil se horák. A kdybych chtěl, mohl bych o tomhle útvaru napsat kroniku. Když já jsem narukoval, tak to tady nebylo místo pro nějaký čajíčky. To ještě byli čistokrevní páci, z kterých šla hrůza, galejnici a ne štát A začal prospěvovat tklivou píseň. Chtěl jsem s tebou v malé chatě žít, chtěl jsem s tebou hezké děti mít. A teď musím v žáru ve válcovná. Na bolšony dřív. A to proto jen, že jsem měl svou zem takrát. Dali mě sem za ost na drát. Dali mě sem za ost na drát. Dušan Jasánek strnul, zalapal po dechu a pak se rozběhl přímo do kanceláře politruka Troníka. Jedním dechem odhalil protistátní centrum a jeho vedoucího Stanislava Horáka, který infikuje mužstvu své protistátní smýšlení. Poručík Troník ani nehnul brvou. Koukněte, Jasánek, jak Horáka znám, tak zítra, nejpozději, za zase uteče. 14 dní ho budou hledat. Najdou ho u nějaký děvky a pošípejí to zpátky do Bochova. Tak co z toho budeme dělat kráféru, ne? Poručík Troník se nemýlil, až na to, že vojín Stanislav Horák uprchl ještě téže nocí. Poručík Troník si po přečtení kádrových materiálů vybral pět vojínů, které pozval do své kanceláře. Byl mezi nimi i Kefalín. Co družím? Rozhodl jsem se, že vytvoříte u jednotky svařácký výbor. Chimerda bude dělat předsedu a ostatní funkce si můžete rozdělit podle vlastního uvážení. O vaše zvolení se postará. Vzhledem k tomu, že u našich jednotek jsou i živlí, které se k našemu zřízení nestaví kladně, musíte se od nich distancovat a působit na ty soudruhy, kteří dosud si nemají jasno. Že. Nemusíte se ničeho obávat, budu vás osobně řídit. Dále je třeba, abyste mezi sebou zvolili agitátora roty, Rozhodl jsem se, že agitátorem roty bude vojín ke to, to, to je celkem všechno, co se vám chtěl říct a můžete se rozejít do svých důství v čespráci. Když měl každý přidělenou svou postel, označenou štítkem, jménem a hodností, sešla se rota na planince mezi baráčky. Byla nestydatá zima a od potoka fičel ostrý, mrazivý vítr. Před jednotku předstoupil poručík Hamáček. Soudruzi, nyní se nacházíme kde? V prdeli, zašeptal vojn, Voňavka, leč poručík to zřejmě nezaregistroval. Za to Halík zvedl obočí a dal tak najevo, že nepřístojnost slyšel. Nyní se nacházíme v Janovicích na tu hlavou. pokračoval poručík. A vaše adresa je erlomeno 19. Do Janovic jsme přijeli, co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Zítra ráno nastoupíte všichni do zaměstnání a budete pracovat jako kati. Vašimi dočasnými představenými se stanou mistři a stavby vedoucí, kteří nás budou informovat o vaší pracovní morálce. Soudruřík, zahulákal pak hamáček na pormezlou rotu, vy jste nejen pracovníci, ale i vojáci. A vojáci především. Až se vrátíte ze zaměstnání, nebudete chrnět? Ani nepůjdete na rande? Nejbrž se budete věnovat čemu? Budete se věnovat vojenskému výcviku. Pak bude následovat politické školení a po večeři kulturně masová práce. A co v noci? Sodlujú poručíku. Zeptal se provokativně voňavka. Hamáček to však vzal smrtelně vážně. V noci budete spát. Pokud to všem nebude co? Pokud nebude vyhlášen bojový poplach? V takovém případě ovšem spát nebudete. Taktéž je nutno, aby vojenský prostor byl bedlivě střežen. Vedne to obstará dozorčí roty s pomocníkem, v roci budou rozestavěny stráže. Každou noc bude hlídat osu mužů. Na každého z nich připadnou dvě hodiny. Stráže budou spát na strážnici oblečený a v botech. Ráno pak budou s ostatními do zaměstnání. Má ještě někdo nějaký dotaz? Dotaz nebyl. Jen zimomřivé jektání zubů se neslo daleko za hranice vojenského prostoru.